11. Amint megszakadt a kapcsolata hajóval, Ferris az orvosi szobát mutató monitorra nézett. Látta, hogy Karin az összeroppanás határára került, de megpróbálja összehúzni a hevedert a hasonfekvő ledvörd dereka körül. A férfi hevesen vonaglott, de a görcsei váratlanul enyhébbek lettek, mint ha remegéssé változtak volna. Anélkül, hogy felpillantott volna ledvördről, vagy a hevederről, a tudós a belső kommunikációs egység irányába kiáltott. Ferris, mi csinálsz? Gyere vissza! Infúziót kell adnunk Ledwardnek is, egyedül nem tudom megcsinálni. Túlerős és még mindig túlságosan sokat vergődik. Sies már! Segíts már! Ferris egy utolsó pillantást vetett a néma kommunikációs egységre, amelynek segítségével elvileg a hajóval tudott volna beszélni, majd kirohant a pilót a fülkéből. Ahogy megérkezett az orvosi szobához, megállt az ajtó előtt, benézett az ablakon. Ledvört keze a jelek szerint visszanyerte a használhatóságát, a vizsgáló asztal szélét szorította. A hátát éppen az ajtó felé fordította, így Feris láthatta a gerincéből szivárgó, vizes, véres folyadékot. Hol van Karin? Feris ilyetten hőkölt vissza, amikor a másik nő arca hirtelen megjelent az ablakban. A biológus szemmel láthatólag sokkos vagy még rosszabb állapotban volt. A belső kommunikátor közvetítette a szavait a túlsó oldalról. A hangja tompa volt, zavarodott. – "Ereski!" ki! – formálódott a pillóta torkában. – Ezt nem tehetem meg! – suttogta erőlködve. Karin arca eltorzult. Üvölteni kezdett. Eres ki innen, kérlek szépen, ferisz! Az Isten szerelmére nyisd ki az ajtót! A pilóta szeméből könnyek csordultak ki. Nem válaszolt Karinnak. A vérvörös nap lenyugodni készült. Az egyre lejjebb ereszkedő korong és a mindig jelen lévő kötpára között a sötétség súlyos lepelként ereszkedett rá a tó irányába igyekvő expedíciós csapatra. Amikor meglátták a leszálló egység távoli fényeit, felgyorsították lépteiket. Hallé ekkor már nem bírt egyedül járni. Lopé és Walter fogta közre, de így is minden lépésnél felsziszent a fájdalomtól megpróbált erőt venni magán, félretolta a segítőit, de szinte azonnal térdre rogyott. A szájából és az órából véres válladék csorgott. Fuldokolni kezdett, krákogott, hogy megtisztítsa a torkát. Walter figyelmesen nézte, lopé pedig lehajolt hozzá. – Gyere, Tom, meg tudod csinálni! Az őrmester felpillantott, majd előre mutatott. – Látod, ott a leszálló egység. Látod a fényeket? Beviszünk az orvosiba, és minden rendben lesz. Meggyógyítunk. Hallé köhögve, zihálva rázta meg a fejét. <gül> – Sajnálom! Nem megy! Ó, Lopi, annyira sajnálom! – Erezd ki innen, te rohadék! A leszálló egységben Karin két kézzel verte az orvosi szoba ajtaját. Látszott rajta, már tényleg nem sok hiányzik ahhoz, hogy hatalmába kerítse az eszelős hisztéria. Feris skinlódva próbálta megőrizni látszólagos nyugalmát. Te is tudod, hogy nem tehetem. Szembesülve a munkatársa, aki egyben a barátnője is volt, pánikjával valójában csak annyit tehetett, hogy követi az előírásokat. Minden, amit azóta látott, hogy Karin és Ledvörd visszatért a egységhez, arra utalt, hogy el kell rendelni a karantént. Úgy gondolta, ha a helyzet javul, boldogan kinyitja majd az ajtót. Boldogan, megkönnyebbülten, őszinte örömmel. Addig azonban nem. Tudta, a dolgok aktuális állása szerint azzal, ha kinyitná az ajtót, nem csak karint eresztené ki, hanem valami mást is. Valami mást, az ismeretlen dolgot, amit Ledworth közlegény személyesített meg, amit mindaddig el kell zárni, amíg nem értik meg jobban a helyzetet és a történteket. Karin ezt mindenkinél jobban tudja. Mondogatta magában Feris, de hiába. Annak, aki az ajtó innenső oldalán van, nagyon könnyű betartani a protokolt. A vizsgálóasztal irányából érkező szaggatott hörgő lélegzetvétel hallatán Karin megfordult. Ledvörd már a hasán feküdt, de még mindig az asztal szélét szorította. Megpróbált lélegezni, de úgy szívta be a levegőt, mint valami haláltusáját vívó, sebzett állat. Lehet, hogy a fertőzés, bármi legyen is az, elveszti az erejét, gondolta Karin reménykedve. Talán az fog történni, mint az ősi már régóta nem létező betegség, a malária esetében, amikor a betegek rövid ideig iszonyatosan szenvednek, de azután tünetmentesen, minden maradandó károsodás nélkül magukhoz térnek. Még mindig félt, de erőt vett magán és visszament az asztalhoz. Ledvörd beteg, Ledvörd a beteg, emlékeztette magát. Ő és nem én, nekem semmi bajom sincs. Fizikailag jól érezte magát. Tapasztalt kutatóként lehetett volna annyi esze, hogy gondolkodik, és nem esik rögtön pánikba. Megfigyeléseket kellett volna végeznie, magában fel kellett volna jegyezni a részleteket, hogy később pontosan beszámolhasson az esetről, mindent rögzíthessen az expedícióról készített jelentésében. Mivel nem tudta, ledvörd mi miatt került ilyen állapotba, nem igazán segíthetett rajta. Számítania kellett egy újabb rohamra, és feris sem volt mellette, hogy segítsen neki, ezért még az infúzióval sem próbálkozhatott meg. Azzal igyekezett végasztalni magát, hogy ez talán nem is baj, hiszen figyelembe véve a beteg aktuális állapotát, egy intravénásan bejuttatott oldat esetleg többet árthatott neki, mint amennyit használhatott. Jól van, ssss. Ahogy még közelebb lépett az asztalhoz, megpróbált nyugodtságot erőltetni a hangjába. Minden rendben lesz, Karim vagyok, nem megyek el innen, nem hagylak egyedül. Nem tudhatta, Ledworth hallja-e őt, és ha igen, érti-e a szavait. De azzal, hogy megpróbálta verbálisan lecsillapítani, úgy érezte, legalább tesz érte valamit. Fogcsikorgatva előre nyújtotta a kezét, a férfi hátára tette a tenyerét. Ez az érintés egy pillanatra, mintha valóban megnyugtatta volna a beteget. Karin a sikeren felbúzdulva ismét megnyomta a férfi hátát. Hirtelen két elefántcsontfehér fehér lökődött ki Ledworth hátából és bordáiból, úgy döfődve, hogy éppen a nő szétterpesztett újjai közé kerültek. Karint mozdulatlanná dermesztette a döbbenet, tehetetlenül bámulta, ahogy Ledworth bordái szétnyílnak, mint a két hatalmas kéz rántotta volna ellenkező irányba a csontokat. Vérszökők úgy csapott a nőre, aki ennek hatására botorkálva hátrébb lépett, miközben egyik kezét ösztönösen a szájához emelte. Egy placenta szerű zsák ömlött ki a halott közlegény törzsének belsejéből, a szervei közül. Úgy emelkedett fel a hátán, úgy növekedett, mintha egy hús léggömb lenne, amit oda fújtak fel. Kárén felsikoltott, az ajkáról vércseppek röppentek szét, ledvörd vérének csepjei. Az zsák hosszában széthasadt, belülről hasította ki valami, valami az a lény, ami kimászott belőle. Az a lény nem is volt túl nagy, talán akkora lehetett, mint egy közönséges házi macska. Fehér, szinte áttetsző és hosszúkás testéhez az emberekére emlékeztető fej tartozott, és úgy nézett ki, mintha egyenesen a pokolból érkezett volna. A fejéről, a teste különböző részeiről sűrű nyálka csorgott, itt-ott fel lehetett fedezni rajta a halott ledvör testének cafatait. Ahogy felemelkedett, kinyújtóztatta végtagjait. Karcsuk arjain és lábain ott csillogott a születés válladéka. Szétnyílt, addig összetekert hosszú és hegyes végű farka. Nem volt se szeme, se füle, a szája helyét egy apró, domborodó, köralakú, kialakulatlan és csökött képződmény jelezte. A bőre sima volt és csúszós. Valami borzalmas, narkotikuméra emlékeztető, émeítően édes szak terjedt szét a helyiségben. A közlegény testéből továbbra is ömlött a vér, bár pumpálódásának üteme egyre lassult. Ledward nem teljesen halott, de már nem is élő teste hirtelen előre lendült, azután hátra feszült keresztben a vizsgálóasztalon. Lecsúszott volna, de a derekán összecsatolt biztonsági heveder félig meddig tartotta. Újra tekeredett egyet, ismét megfeszült. Egy hangos recsenés jelezte, hogy elroppant a gerince. Karin vérben úszva rémülte hátrálni kezdett. Megcsúszott, a padlóra esett. Rákjárásban a fenekén csúszva lökte, tolta el magát az asztal közeléből, egészen addig, míg a háta és a válla az egyik falnak ütközött. Előtte a borzalmas lény leugrott az asztalról, leérkezett a padlóra. Bár kolbásszerű koponyáján nem látszottak szemek, úgy forgatta a fejét, mintha végigpásztázná a közvetlen környezetét, mintha felmérni a terepet. Karin a félelemtől reszketve valahogy feltérdelt, de alig bírta rákényszeríteni magát, hogy a lényre nézzen. A nadrágján egy sötét fol terjeszkedett, a vizelet szaga összekeveredett a halál és a lény bűzével. Hirtelen rádöbbent, hogy az a valami megnőtt. Amikor először látta, még csak macska termetű volt, de most már akkora lehetett, mint egy közepes kutya. A lény közben befejezte a pásztázást, nem keresgél tovább, a nőre összpontosított. A karjai és a lábai is hosszabbak voltak, mint először, és szája sokkal markánsabbá változott. A mozdulatai inkább kíváncsiságról árulkodtak, mint rossz indulatról. Amikor Karin végül rákényszerítette magát, hogy a kis szörnyre nézzen, a dög éppen állt, mozdulatlanul, és szemek nélkül őt bámulta. – Egy pillanat! – gondolta Karin. – Csak egy másodpercet adj! Maradj ott! Maradj ott! Nézelődj, amit csak akarsz! Egy pillanat! Lassan, nagyon lassan, ledvördő felé nyújtotta a kezét, ami a ruhájával együtt ott hevert a padlón. Szabványos derékszív volt, valamennyi biztonsági ember ilyet hordott. A rácsatolt kis táskába élelmet víztisztító tablettákat, orvosi ampullákat lehetett tenni, az egyik tokban egy fűrészes pengéjű túlélőkés volt. Karin villámgyorsan megmarkolta a késtokot, letépte róla a felső részét, kirántotta a pengét. Erősen szorította a markolatot, és éppen abban a pillanatban fordult vissza a lény irányába, amikor az a saját feje fölött előrelökte a farkát, hogy keresztül döfje kiszemelt áldozatát. Feris a döbbenettől tátott szájjal a kezét a kisablak két oldalára szorítva bámult, majd hirtelen sarkon fordult és futni kezdett. Rohant, gondolkodás nélkül hátra sem nézve. Az elméje szinte belefulladt a sikolyokba, a sajátjaiba és a Karin irányából érkezőkbe. Előre botorkált, neki ütközött az egyik falnak. Elvesztette az egyensúlyát, elvágódott. A sikolyok egy másodpercre elnémultak. Feris szédelegve, vérezve feltápászkodott. Sehová sem menekülhetett. A leszálló egységben volt, ahogy az az izé is. Az a lény, ami valami humanoidszerű dolog lehetett, amiből ennek ellenére hiányzott minden, de minden, ami emberi. A kommunikátor. Mindenkit figyelmeztetni kell. Itt a leszálló egység, üvöltötte torka szakadtából. Vészhelyzet, jelentkezzetek! uram kapitány, hol vannak már? Szükségem van magukra. Mindenkire, azonnal! Már látták a leszálló egység fényeit. Kimerültek voltak és bár addig is gyorsan haladtak, Ferisz kétségbe esett segélykérése hallatán összekaparták maradék erejüket, és rohanni kezdtek a túpart irányába. Walter és Lopé felváltva cipelte, vonszolta az ájult hallék közlegényt. Orama futástól zihálva beleüvöltött a kommunikátorába. Feris, mi folyik ott? Milyen típusú vészhelyzet állt elő? Jézusom, Feris, válaszolj már! A nő feleletét alig lehetett érteni, a jelek szerint a leszálló egység egyik pontjából a másik felé tartott, méghozzá olyan gyorsan, hogy a berendezések nem bírták nyomon követni, nem tudták valamennyi szavát közvetíteni. Mozgásra utalt az is, hogy az adás zajos volt, a hangereje hullámzó. – Valami feljutott a fedélzetre, valamilyen állat vagy parazita, ellenséges, humanoid jellegű, de torz, neomorf, ledvörtből kelt ki, ledvört halott. Ó, Istenem, Istenem! Siessetek! Attól tartok, ez megfogja! A kapcsolat megszakadt. Oram káronkodni kezdett. Mi van? Mond újra! Ferisz, ismételd meg! Leszálló egység, vétel? Semmi válasz. Bassza meg! Oram rohanni kezdett. Daniels gondolkodás nélkül követte. Ők ketten a többiek elé kerültek, Lopé és Walter viszont lemaradt, mivel cipelniük kellett Hallét. Mivel nem kaptak parancsot és hirtelen nem tudták, mit tegyenek, Kuhl, Rosenthal és Ankor az őrmesterrel maradt. Lopét olyan mértékben aggasztotta partnere állapota, hogy eszébe sem jutott, esetleg utasítania kellene a biztonsági csapat három tagját, kövessék a kapitányt és Daniels. -t. Feriszben a félelem egyre inkább eltökéltséggé keményült. A fegyverrekeszhez rohant, feltépte a narancsárga ajtót, belenyúlt a rekeszbe. Fegyvert akart, mindegy miet, bármilyet, de gyorsan. Végül egy katonai sörétes puskát választott ki, aminek az oldalához fél tucat igencsak komolynak látszó töltén erősítettek. Megfordult és rohanni kezdett vissza az orvosi felé. A fegyvert menet közben töltötte meg. Körülötte oram kétségbe esett hangja, széttöredezett és eltorzult szavai visszhangzottak a folyosókon. Mivel nem volt ideje válaszolni, nem foglalkozott az egészszel. A fegyverét markolva lassított le, amikor közelért az orvosihoz. Megállt, mély lélegzetet vett, megpróbálta összeszedni magát, majd a hátát a falhoz szorítva addig oldalazott, Míg be tudott lesni az orvosi szoba ajtaján. A ledvörtből kikelt lény, a neomorf Karinen kuporgott. Karin folyamatosan sikított, véres sarkai görcsösen rugdosták a padlót. A lény is visított, iszonyatos, érthetetlensége miatt gépszerűnek tűnő, magas hangok sorozatát adta ki magából. Feris felkészítette magát, néhány gyors, kapkodó lélegzetet vett, Azután rácsapott az ajtónyitó szerkezetre. Az ajtó oldalra csúszott, a pilóta belépett az orvosi szobába. A fehér neomorf ekkor Karin melkasán állva tépte, szaggatta a nő arcát, törzsét. Talán evett, bár abban a rövid léleggyilkos pillanatban Feris nem tudta biztosan megállapítani, mit művel. Reagált az ajtónyitás hangjára, megpördült, felnézett, iszonyatos véres trónjáról. Ferisz egy lépést tett előre, és megpróbálta célba venni a lényt. A lába megcsúszott a vérből, ocsmány folyadékból, zsigerekből álló, egyre terjeszkedő tócsában. Elvesztette az egyensúlyát, és dőlni kezdett, de közben meghúzta a ravaszt. A lövedék, mint arra számítani lehetett, célt tévesztett, a mennyezetbe fúródott. A neomorf leugrott a tudós szétcincál testéről és támadást indított, de a túcsába lépve ő is pontosan úgy járt, mint a pilóta, ő is elterült a mocskos padlón. Ez a néhány felbecsülhetetlen értékű másodperc lehetővé tette Feris számára, hogy kivergődjön az ajtón és rácsapjon a zárógombra. Mivel azért jött ide, hogy segítsen Karinnak, és mivel látta már semmit sem tehet érte, a saját biztonságával kellett foglalkoznia. Az ajtó záródni kezdett, de a lény hirtelen a nyílásba ékelte testének valamelyik részét. Feris sikítva, káromkodva, teljes erejéből a kinyúló fehér végtagra csapott a puskája tusával. Megismételte a mozdulatot, azután még egyszer, és még. Valahányszor lesújtott, a kar vagy láb minduntalan visszatért a résbe, a lény eszelős elszántsággal és erővel próbált kiútni az ajtón, kiútni a nőhöz. Az ajtó újra és újra megpróbált becsukódni, de mivel ismét és ismét akadályba ütközött, engedelmesen kinyílt. Ferisz nem is tudta, hogy rendelkezik azzal az erővel, amit hirtelen sikerült összekaparnia, aminek segítségével végül akkorát tudott a kiálló végtagra csapni, hogy a lény visszalöködött a szobába. Az ajtó becsukódott, aktiválódott a zárszerkezet, viszont Feris maga sem értette, hogyan a fegyver a szörnyel együtt bekerült mögé. Felállt, megfordult, rohanni kezdett a folyosón. A háta mögött valami érthetetlen nem emberi erőtől hajtva, az őrjöngő neomorf újra és újra nekiugrott az ajtónak, belerúgott, ütötte és vágta. Az ajtón egy repedés jelent meg miközben távolodott a döndülésektől, a csattanásoktól, Feris betántorgott a leszálló egység rakterébe, és kirántott egy másik puskát a nyitva hagyott rekeszből. Az üres raktérben nem volt semmi fedezék, legfeljebb a menyezetről lelógatott, térelválasztónak szánt álcázó háló mögé tudott behúzódni. Hirtelen elhagyta az ereje, ezért beugrott a háló mögé. Mélyeket lélegzett, Megpróbált uralkodni reszkető kezén, megpróbált a szilárdan tartani a fegyvert, amit automatikus mozdulatokkal megtöltött. Elkattintotta rajta a biztonsági reteszt. Egy perccel később megjelent a neomorf. Nagyobb volt, mint amikor Ferris utoljára látta. Csupán egy pillanatra volt szüksége arra, hogy felfedezze az álcaháló mögött meghúzódó nőt. Habozás és hang nélkül Ferris irányába ugrott. A mozdulata egyszerre emlékeztetett a páviánokéra és a pókokéra. Feris felüvöltött, tüzet nyitott. Elvétette a célt. A lény fémes recsegő hangot hallatva oldalra vetette magát, távolabb került a nőtől. A jelek szerint a nyitott zsilipajtó volt a célja. Feris sikítva, káromkodva megpróbált utána lőni. A lövedékek szétszaggatták a hálót, kárt tettek a falakban, de egyik sem találta el az ugráva menekülő lényt. A szétröppenő fémszilánkok kiütötték a világító testeket, kárt tettek az áramkörökben, forrón belevágódtak a nyitva hagyott fegyverrekezbe, és a robbanás borzalmas erejű volt.